Валентина Іванівна тільки зітхнула. «Може, донька перебільшує? І що ж буде з нами далі? Я багато працюватиму, і згодом ми купимо квартиру у престижному районі з якісним ремонтом. Я заберу тебе, і ми самі впораємося, без чоловіків». Голос Діани звучав так впевнено, що було схоже, вона вірить у сказане. «Зовсім без чоловіків важко», – захитала головою мати. Чоловіки мають тенденцію зникати назавжди і забирати собою частинку мене, а я більше не хочу себе роздавати. Ну що тут заперечиш? На знак згоди Валентина Іванівна ствердно кивнула. Так, добре, що ти в мене є, Діана повисла в матері на шиї. Валентина знову зітхнула. Дякую, доню, ти мабуть і не уявляєш собі, що такій літній жінці, як я, може не вистачати мами. Навіть від того, що я дізналася про її ім'я і долю, мені не стало легше. Все одно я залишилася самотньою. «Але я є в тебе, мамо», – гаряче запевнила Діана, ще раз обняла її і згадала. «А що ти мені казала про якусь бандероль із Франції?» Валентина теж хотіла змінити тему, одігнати сум. До того ж крутіло розпечатати пакет. Обидві швидко налаштувалися на іншу хвилю. Діана взяла бандероль, прочитала зворотню адресу, ім'я і не змогла передивити подиху. «Володимир Романенко?» З цими словами, кваплячись, вона почала розривати обгортку. «Володя, мабуть, працює птахом-феніксом, якщо воскрес із попелу забуття. Скільки років минуло? Стільки усього встигло відбутися?» що шкільні роки із дитячими пристрастями відклалися у пам'яті на дальній полиці і вкрилися пилом. Навіть довгими зимовими вечорами Діана не згадувала про Володю. Таким незначним персонажем він здавався. Він прислав Діані книжку французькою мовою із супровідним листом. Володь-букініст, пробурмотіла дівчина, покрутила в руках книжку, і віддала її матері. Сама ж прикипіла до листа. «Люба Діано, я дуже сподіваюся, що мій пакунок потрапить тобі до рук, і ти прочитаєш мій лист. Правду кажучи, я ніколи не сподівався, що буду зв'язуватися з кимось із вас і ледь не загубив твою адресу. Не зупинятимуся на подробицях свого життя. Скажу тільки, що я став чесним службовцем, і маю на меті стати повноправним громадянином Франції. Одразу ж хочу перепросити за таке невеличке ошуканство, яке я влаштував колись в вашій громаді. Така в мене була робота, але ти мені подобалася насправді. Я часто згадував тебе і запам'ятав майже усі наші розмови. Це, звичайно, дурні сентименти, але мені часто здавалося, що ми з тобою зустрічалися недарма. Я не знаю, як склалася твоя доля, де ти живеш, тому відійшлю на адресу твоїх батьків. Це розумно навіть з того приводу, що йтиметься про вашу родину. Пам'ятаю, ти шукала свою бабусю і зупинилася на тому, що вона зникла без звісти. Припускаю, що на цьому твої пошуки закінчилися. Тільки завдяки тому, що я цікавлюся сучасною літературою, я дещо дізнався». Придалася звичка читати після мови до книжок. Нещодавно вийшов новий роман досі маловідомої письменниці – «Мішель Мен'є». Під назвою «Романтична історія життя». Навряд чи я зацікавився б, якби не єдина деталь. Авторка цієї книги – бразилійка французько-українського походження. Мене заінтригувала ця гримуча суміш, і я взявся читати». Далі пропоную тобі дослівний переклад тексту після мови. А ти вже сама доходь висновків. Можу лише підказати, що адреса редакції з номером телефона та факса надрукована на останній сторінці. Діана опустила лист на коліна. Мені треба перекурити, мамо. Цей невтомний брехун запевняє, що він знайшов мою бабусю. Дай сюди. І обидві жінки разом у голос читали далі. Після мова роману «Романтична історія». Описане в моєму романі відбулося насправді. Доля моїх батьків склалася так цікаво, драматично, що мені залишилося лише відтворити події словами. Але хочу, щоб ви якось привабливо побачили цю історію кохання і щоб життя моєї матері було красивим. У 19 років через підлий наклеп вона потрапила у сталінські табори і пройшла усі кола пекла. Вона залишила однорічну доньку Ганну, яка невдовзі померла від скарлатини у дит будинку. Вже перебуваючи на засланні, мати дізналася, що чоловік застрелився майже одразу після її арешту. Вона рік воювала, поневірялася, зазнала багато втрат, та особистих трагедій. За півроку до закінчення війни Діана Ланевська потрапила у полон і тільки диво врятувало її для мого батька, який тоді переживав власну трагедію. Він втратив дружину і обох дітей. Важко собі уявити, але вони надихнули один одного на життя і знайшли в собі сили почати усе заново. У них все було прекрасно. Сподіваюся, мені вдалося змалювати їхнє життя. Я також хочу вірити, що книжка сподобається моїй матері, яка живе у Бразилії, і якій я присвятила цей роман. Життя всміхається навіть тим, хто розчарувався. Наподив нашарувалася радість, потім недовіра, а згодом щасливе приголомшення. Дві пари очей дивилися то в лист, то одне на одного то в нікуди. Отаке воно щастя. Ніколи не прийде, коли його прагнеш, але звалиться прямісінько на голову тоді, коли ти вже і не сподіваєшся. Кінець озвученої книги. Запис, проведеного в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Лариса Оксенчук. Звукорежисер – Оксана Рубанова, Київ, 2004 рік.